A noua elegie, Rilke. De ce oare, când i-a dat răspunsul existenței, să-l petreci în chipul unui laur, puțin mai întunecat decât orice alt verde, cu vălurelele pe marginea fiecărei frunze, ca un surus de sefir? De ce ești legat atunci să fii om, să-și intuiești după destin? Oculind destinul O, oh, nu Nu fiindcă fericirea există Acest pripit câștig Al unei pierderi Nu din curiozitate Nici spre desprinderea inimii Ce s-ar afla și în laur Ci fiindcă a fi aici E mult Și pe semne Tot ce e aici Are trebuință de noi Pieritorul acesta, ce-n ciudat ne este hărăzit. Nouă celor mai pieritori, o singură dată totul, numai o dată, o dată, numai mult, și noi așișterea, o singură dată, nici când încă o dată, da, aceasta o singură dată să fi fost, chiar dacă numai odată, pământește să fi fost. Nu pare cu putință să o retrăiești din nou. Astfel, cu toată râvna, voim împlinirea aceasta, voim să o păstrăm în mâinile noastre, supusele, în căutătura mai plină și în inima fără grai. Ea însăși să devenim voi, Cui să o dorim? Mai bine e să păstrăm totul mereu În cealaltă ființare. Vai, oare ce duci cu tine dincolo? Nu privirea, deprinsă încet, acela nimic din ce ai dobândit aici, nimic. Durelile, deci Deci înainte de toate greul Deci lunga învățătura iubirii Deci ce nu încape în cuvânt Dar mai târziu Printre stele Ce însemnătate mai are aceasta Ele sunt mai deplin, Mai curând de nespus Neîndoios, pribeagul l-așez, Chiar de pe coasta muntelui Nu coboară un pun pe pământ, Nimănui cuvântător, Ci un cuvânt cucerit prin luptă, Unul pur, galbenă și azuria gențiană. Suntem noi oare aici, Ca să spunem casă, Punte, Fântână, Poartă, urcior, bom, fereastră, Cel mult coloană turn, Dar să o spunem, înțelegem, Așa să o spunem, Cum niciodată lucrurile însă le n-au văzut Și înăuntru lor, Nu-i oare din partea tăcutului pământ, Ascunsă viclenie, Când îi îndeamnă pe gosti să se încânte, în dragostea lor De ori și ce lucru. Pragul pentru o pereche de îndrăgostiți Ce-și puțin Pragul mai vechi al ușii La rândul lor Și după cei mulți Înapoi și înaintea celor Ce-o să mai vie Cât e de prietenos. Aici Este vremea rostirii. Aici Patria ei Cuvântul Și recunoaște Mai mult ca oricând pierd lucrurile Cele menite să fie trăite de tine Căci ceea ce le înlocuiește Măturându-le Este faptul orb Fără suflet O săvârșire sub cruste Ce volnic crapă De-ndată ce impulsul înăuntru Slăbește spre a altcum. altcum. Inima noastră dăinuie între ciocane, ca limba între dinți, ce împotrivă le totuși slăvitoare rămâne. Slăvește îngerul lui lumea, nu cea de nerostit. Pe el nu-l poți lui cu simțiri grandioase. În cosmos unde el se simte mai deplin Ești doar un novice De aceea arată simplitatea Care făurită din tată în fiu Trăiește ca un bun al nostru La îndemână și în raza privirii rostește lucrurile Îl va țintuiui mirea pe loc Cum te-a oprit și pe tine Împletitorul de funii la Roma Ori pe malul Nilului Olarul arată cât poate fi de fericit un lucru Cât de neprihănit Cât de a nostru Cum însuși Jeluitorul chin se întrugbează pur Slujește luând chipul unui lucru Sau moare într-un lucru și dincolo de trupul fiorii se pierde curăbirea. Iată, lucrurile aceste trăind din petrecere, Înțeleg că tu le preamărești. Trecătoare fiind, se încred în noi ca într-un mântuitor, În noi, cei mai trecători. Atât e nevoie să voim. Lucrurile toate trebuie spre schimbate în inima nezărită, în O nesfârșit, în noi înșine, oricine la urma urmelor am fi noi. Pământule, oare nu asta e voia ta? Nevăzut în noi să renaști. Nu-i a visul tău cândva? Să ajungi nevăzut Pământule Nevăzut Ce alt Dacă nu preschimbarea e arzătoare zmenire, pământul Pământule Dragule, eu voiesc O, oh, credem mă nu-ți folos Toate primăverile tale Pentru a mă câștiga Una ah, Una singură e sângelui Chiar prea mult Fără de nume M-am de tine din depărtări și adâncuri. Totdeauna dreptatea a fost de partea ta. Și sfântați simplitate e moartea pe care poți să te pisui. Uite, trăiesc din ce anume. Nici copilăria și nici viitorul nu se împuținează. Viața. Un belșugat Îmi ben, în inima